Тигърът и биволите Някога в гората живели четири бивола. Те винаги били заедно. И понеже били единни, останалите животни се страхували от тях. А сред всичките тези животни бил и един тигър. Всеки път, когато решавал да ги нападне, те стоели заедно. И той се отказвал. Охо! да ги нападна след като винаги са заедно. Няма значение. Утре пак ще се опитам. Един ден, четиримата приятели изготвили план. Вижте! Чух, че тръвата на другата поляна е по-вкусна. Защо не отидем на обяд там? А, да, трябва да отидем. Тогава какво още чакаме да тръгваме? О, зелена тревица! Лигите ми вече потекоха. <си> <си> Вижте го, дебеланкото! Само за храна ми мисли! <си> Тръгнали всички заедно и отишли на ливата. Докато се придвижвали една лисица, ги видяла. Тя толкова се оплашила, че веднага избягала. Но приятелите нищо не забелязали. Те вървели безгрижно. По някое време стигнали ливадата И так му започнали да пасат единия от тях казал... Хойде да направим следното. Да оставим дебеланкото да ни пази, докато ние пасам. Не, честно. Защо да чакам? аз съм гладен. Храненето ще ти отнеме много време. Ще се храни след нас, а ние ще те гледаме. Да не съм ви слуга, няма да ви чакам, ще паса заедно с вас. Прафе, не честно, всички сме гладни. Тогава ти ще изчакаш. Ти за какъв се мислиш? Не можеш да ни заповядваш? Щом толкова ви притеснявам си тръгвам, ти винаги нареждаш. Да, ти винаги командваш. М да, трябва и аз да тръгвам, никой не ми трябва тук. Мога да бъда и сам. И аз мога, махайте се всички! Четиримата много се ядосани е един на друг. Но не знае ли, че тигъра е след тях и ги депне? Всеки ден се надявал да се сбият помежду си. Само така можел някой от тях да остане сам и той да ги нападне. Седейки и наблюдавайки ги сред тревата, щастливия ден най-после настъпи. Не мога да повярвам на късмета си! Сега мога да ги нападна и да ги изъм един по един. М -м -м -м. Четиримата приятели са отдалечили един от друг. Тигърът ги последвал и се нахвърлил всеки. Убил всичките и ги изял. Тук като четирите бивола били единни, никой не смел да ги приближи. Но щом се разделили и всеки останал сам заплатили с живота си. И както казват, единството е най-голямата сила. Е, деца, за това винаги трябва да сте единни. Никога не се знае какво може да последва. Докато всички сте заедно, нищо не може да ви се случи. Победата винаги ще бъде на ваша страна. Да, Фейл, права си! Ти не си ли сби? вчера, Защото го направиха капитан на футболния отбор. Да, така е. Но ще отида и ще му се извиня. И тогава заедно ще спечелим мача. Точно така. Защото... Единството е, е, е нашата най-голяма най сила! <си>